Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro vam jutro, sredna vam nova godina, ja sam Ivan Kazorić i neću na toliko koncerata, iako se nadam da ću toliko putovati. Novinarka sam u informativnom programu Hrvatskog radija u vanjsko-političkoj redakciji, a svi zajedno smo u 21. satu maratona. O svemu se neprekidno pričalo o proteklih 20 i nešto sati, svako onom u što voli ili mu se čini zanimljivim, pa sam tako ja izabrala zanimljivosti iz svijeta o obilježavanju nove godine. Nekako sam mislila ako ste budni u ovo doma znači da ste prilično rano išli spavati i da ste odmornog mozga spremni za primiti ponešto informacija i zanimljivosti iz svijeta. Više od poloplaneta do sada je dočekalo novu godinu. Prvi su slavili otoci tihog oceana a famoso ni Kirimatiti ili Božićni otok tamo se slavilo jučer u 11 sati po srednjo europskom vremenu to je inače naseljeni koralni otak otok u sastavu Kiribata države u središnjem tihom oceanu koja se sastoji od skupine otoka raspoređenih u četiri vremenske zone na istočnija skupina otoka u Kiribati ima nazvana Linijski otoci prva su naseljena mjesta na zemlji koja ulaze u novogodinu naime međunarodna datum Hrvatska linija prolazi kroz Tihi ocean i služi kao zamišljena crta koja odvaja jedan kalendarski dan od drugoga. Kad je ponoć s jedne strane linije, to je početak novoga dana, dok je s druge strane još uvijek prethodni dan. Budući da se nalazi na krajnjem istoku te linije, Kiribati su među prvim mjestima na kojima se dočekuje nova godina. Na Novom Zelandu Nova godina je počela 15 minuta kasnije, a na Samoj i Tongi sat vremena nakon Kiribatija. Dva sata kasnije slavili su Fidži i istočna Rusija. Nova godina u Sidniju je tradicionalno dočekana spektakularnim vatrometom, to je onaj koji svake godine prvi vidimo u vijestima. Duž 7 km preko čitave luke zgrada i teglenica postavlja se oko 40 tisuća raznih pirotehničkih sredstava i efekata kako bi se proizveo taj tradicionalno spektakularan vatromet duž Sydney Harbour bridge -a. Jedino što je ove godine ovdje vatromet održan uz pojačanu policijsku prisutnost, sjećate se, to je s obzirom na nedavnu tragediju na plaži Bondaj. U središtu Seola tisuće ljudi okupili su se oko povijesnog paviljona, paviljona Bosingaka na ceremoniji zvonjave velikog brončanog zvona koje u ponoć odjekne 33 puta, jer u budističkoj kozmologiji postoje 33 neba. Samo sat vremena kasnije prema zapadu održane su proslave i bubnjarski nastup na prijevoju Zhou Yang na kineskom zidu. Svi koji su sudjelovali u tom slavlju tradicionalno su ...nosili pokrivala za glavu. Ove su godine isticali transparente sa simbolom konja sa s obziram na to da će veljača biti e, godina e, da će se u veljači obilježiti dolazak godine konja po kineskom lunarnom kalendaru. Na temperaturama ispod nule u New Yorku na Times Squareu spustila se kristalna novogodišnja kugla, što je tradicija koja se održava od 1907. a u posve drugim vremenskim uvjetima na Copacabani u Rio de Janeiru organizatori se nadaju još prebrajaju da će nadmašiti vladu Vastiti Guinnessov rekord postavljen dvije tisuće dvadeset četiri za najveću proslavu dočeka nove godine u osam sati po našem vremenu stigla je nova u američku planinsku vremensku zonu uključujući denver i phoenix dijelove kanade uključujući edmonton i kalgari i dijelove Meksika posljednji u trinaest sati danas u novu godinu ulaze otoci Baker i howland u neposrednoj blizini kiribatija Najviše stanovnika zemlje je istovremeno u Novu godinu ušlo u sedamnoj sati po srednjoj vremenu, kad je ponoć bila u Kini, Tajmanu, Maleziji, Indoneziji, Singapuru i Zapadnoj Australiji, jer tad je Novu godinu odjednom dočekalo oko 25% svjetske populacije. Sve u svemu širom svijeta koristi se 39 različitih lokalnih vremenskih zona, neke se razlikuju za 15 ili 30 minuta u odnosu na obližnje, što to znači da je potrebno 26 sati za cijeli svijet da dočeka novu godinu. Po našem vremenu, dakle, počelo je jučer u 11 sati na Kiritimatiju, a završava danas u 13 na njemu susjednom otoku bakeru E sada, zašto slavimo početak nove godine baš 1. siječnja? Obilježavanje je jedan od najstarijih običaja ljudskog roda i postoji nekoliko tisuća godina. Sumirani su stavili, slavili dolazak nove godine još prije 4000 godina, a postoje zapisi o običajima i ritualima od Rimljana, Kineza, Egipćana, Germana i drugih starih civilizacija. Svaka je kultura imala svoj kalendar kojim se određivao godišnji ritam. U različitim kalendarima Godina je počinjala na različite datume, tako su drevni egipćani slavili dolazak nove godine u srpnju, kinezi, Grci u ranoj proljeće, židovi u rujnu ili listopadu. Prvi dan siječnja odabran je kao početak nove godine 1153. prije krista, na latinskom se taj mjesec zvao januarius i bio posvećen janu, bogu početka, pa se činilo logičnim na takav dan početi novu godinu. Narodi koji su se doselili u Europu tijekom i nakon propasti Rimskog carstva smještali su prvi dan nove godine, obično u proljeće kad se budi priroda i počinje novi život za biljke i životinje, a time i za ljude, tako su naši preci slavili novu godinu u proljeće. Europski su narodi imali različite kalendare dok papa Gregor XIII. nije uveo novi, dotad je u nekim zemljama na snazi bio Julijanski, a novi je prozvan Gregorijanski ženski dakle potom i papi i novim je kalendarom određeno da će od 1582. početak godine opet biti prvi dan mjeseca siječnja tada su uvedene i prijestupne godine a određeno je i novo pravilo izračuna datuma za Uskrs u Hrvatskoj su ove nove reforme uvedene 1587. E a što sve ljudi rade slaveći dolazak nove godine od nošenja donjeg crvenog rublja do razbijanja tanjura pred ulaznim vratima svašta se radi kako bi se privukla sreća. Duga tradicija dovela je i do mnogih praznovjerija od kojih mnoga i danas vladaju. Stari ljudi su vjerovali da čak i vjetar Može biti nagovještaj kakva će godina biti, pa tako ukoliko vjetra uopće nema ili puše s juga, znači da će godina biti dobra, a s druge strane ako puše s istoka, to će značiti da je pred nama godina nestašice i nevolje. Jedno od važnih vjerovanja koja se svugdje prakticira je čestitanje, naime zaboravite li čestitati bliskim osobama novu godinu, to znači da ćete se udaljiti od njih u Narodnoj Godini. Postoji čvrsto vjerovanje da 31. prosinca i 1. sječnja ne treba posuđivati novac, jer to predskazuje 12 mjeseci čega materijalnih problema. Imaju onih koji smatraju da nije dobro istresati tepihe toga dana, a prazno je kaže i da nije dobro pretjerano raditi 1. sječnja. U našem društvu ovlada vjerovanje da se na vjerske blagdane nikad ne treba baviti kućanskim poslovima, isto vrijedi i za Novu godinu, a ljudi vjeruju da danas čak ne treba prati ni suđe. Slavlje i veselje obavezno je i zato, postoji, zato što postoji vjerovanje da će vas one emocije koje budete imali na današnji dan pratiti cijel, cijelom godinom. Crveno rublje na silvestrovo uobičajeno je u većini zemalja u kojima se vjeruje i da ono donosi sreću. Pojesti 12 zrna grožđa u ponoć, novogodišnja je tradicija koja je potekla iz Španjolske. Vjeruje se da jesti 12 zrna grožđa u ponoć osigurava 12 sretnih mjeseci u narednoj godini. U Škotskoj se Nova godina slavi trodnevnim festivalom pod nazivom Hogmanay i započinje velikim maršem s bakljama na ulicama Edimburga. Tradicija datira još od vikinga, a vatrene kugle označavaju moć Sunca i tjeranje zlih duhova. U Ekvadoru, nećete vjerovati, oni vjeruju da je dobro hodati oko kuće s koferom kako biste sretno putovali sljedeće godine. Evo to bi mogla moja kolegica Sanja Rabužin-Pavić koja je u putovanjima govorila u prethodnom izlaganju. Nadalje postoji tradicija kupanja u ledenoj vodi. Možete se zaliti ili zaplivati u hladnoj vodi uz zdravstvene efekte ovog običaja, neću se upuštati, osim što pretpostavljavam da vam može pomoći ko... Kod Mamurluka. Ljudi rade još bizarnosti, na primjer u Danskoj skaču sa stolica u ponoć kako bi osigurali da su im noge u zraku u trenutku kad ulaze u Novu godinu. Smatra se da se tako ostavlja sve loše iza sebe ne znam jedino kako to funkcionira ako ste pili no ako ste pili možete poput Grka bacati nar na zemlju što se više sjemenki raspe, to možete očekivati više obilja u sljedećoj godini u Rumunjskoj se odjevaju u medbeđe kostime i plešu oko kuće to je tradicija kojom se drži zlo na oku. Južnoafrička je tradicija, zamislite da se stari namještaj baca kroz prozor. Čileanci kampiraju na grobljima, uoči nove godine kako bi se godina započela spokojnim prijateljima i obitelji. U Boliviji, Grčkoj i uh, većini pravoslavnih zemalja smatra se srećom ispeći novčiće u desertima za proslavu nove godine i onda znate kako to ide ako nađete novčić, sreća je vaša. U Australiji i Novom Zelandu u ponoć se izlazi na ulicu i sve snage uh, lupa loncima i poklopcima. Uh, budistički hramovi širom Japana najavljuju dolazak nove godine zvonima i to zvone 108 puta pojednom za svaki ljudski grijeh prema budističkom učenju. osim toga Japanci sve svima opraštaju kako bi godinu počeli sasvim čisti i jedu duge rezance jer oni označavaju i dug život Rusi svoje želje zapisuju na papir zatim ga spale, a Pepe prospu u čašu pjenušca kojeg popiju prije ponoći i poželjno je, kao u mnogim kulturama, čak i u nekim krajevima Hrvatske rekla bih, da prvi gost u Novoj godini, odnosno prvo čestitanje, bude muškarac jer se to smatra dobrom srećom. Mislim, muškarac se smatra dobrom srećom. U dijelovima Sibira, kao da život nije dovoljno težak, ljudi se muče da im Nova godina bude sredna, naime moraju izdubiti rupu u zaleđenom jezeru, a potom zaroniti na dno. Noseći sa sobom drvo. Kinezi su prilično praznovjerni i kad je riječ o ovoj godini pa tako postoji čitav niz običaja kojih se strogo pridržavaju, među njima je izabrana zabrana iznošanja smeća i uklanjanje noževa iz kuća. Estonci se časte sa 7, 9 ili čak 12 slijedova jela, jer se ti brojevi smatraju sretnima i što više jedu imat će više hrane u novoj godini. U Švedskoj postoji tradicija bacanja cipela, ako, se, ako cipela padne tako da pokazuje prstima izlazna vrata, to znači da vas čeka preseljenje ili neke druge neugodne stvari u vašoj obitelji, a ako je okrenuta prema prozoru to je sreća. Uh, finci idu u saunu, saunu naravno, a zatim zagrijavaju komadiće olova i bacaju ih u vodu te analiziraju oblike koji nastaju kao svoje vrsno predviđanje budućnosti. Naravno, ako vidite srce, to će biti za vas godina ljubavi. U Norveškoj jedu pudingu od riže, u kojem je badem. U Armeniji spaljuju svoje nevolje iz prošlih godina u obrednoj vatri. Mađari vjeruju da životinje, životinje progovaraju na Novu godinu i koriste priliku druženje sa svojim ljubimcima na Niko je obavezno leća, bob ili grašak jer su one garancija bogatstva u sljedećoj godini Poljaci po prozorima i kvakama razmažu katran kako bi istjerali staro i dočekali novo eto to su neke od raznih stvari koje ljudi rade i u koje vjeruju na kraju jedne i početku druge godine ponešto od spomenutog vjeruje se i kod nas, od poljubaca crvenog rublja do toga da vam prvi čestitaju muškarci, čak i omražene petarde i pucnjave općenito, stvaranje dolaze od drevnih običaja tjeranja zlih duhova. Ako sve ovo napravite, stojite u crvenim gaćama, na primjer na jednoj nozi, jedate grožđe i bacate namještaj kroz prozor, možda vas stvarno pogodi sreća, no ako se ne oslanjate na to, da možda vam onda može pomoći ona najmodernija umjetna inteligencija koja je na pitanje kako imati uspješnu godinu kaže da vam je važno da e, imate fond za hitne slučajeve, dakle važna vam je financijska otpornost da se tehnološki e, morate opismeniti, da vodite računa o mentalnom i fizičkom zdravlju da ulažete u odnose s obitelji i prijateljima i susjedima da će svijet biti drug go što je bio u prošloj godini, da budete spremni na promjenu karijere ili načina rada, te da je najbolji način za preživjeti i napredovati u 2026. kombinacija proaktivnog planiranja i sposobnosti brzog učenja i novih vještina. E pa sad vi vidite prema ovome što vam je najlakše, najbolje, što biste najviše voljeli. Mojih 15 minuta je završilo, slijedi moja kolegica Blaženka Jančić.